а яке так дуже любить при кожній нагоді завдавати собі питання, чи годиться воно чи ні, що скажуть люди, що скаже світ і так далі. Хоч всі ми знаємо, що людям ніколи не догодиш, а для світа ти, що зерно піску для моря. Коли б Шагай поборовав собі тую одідичину по предках звичку, то давно вже знайшов би нагоду побалакати з Ганою на розум, признався б, що любить її, і поставив би питання Руба, чи вона хоче зв'язати свою долю з його безсталанням чи ні. Так є, з безсталанням, бо тяжко назвати гараздами життя сільського вчителя та ще з такими захляпаними кваліфікаціями, як його. А так він морочить себе і її, Снує сітку непевності, охмарює життя, котре хто значе не могло би бути ясне і погідне, як літня сонячна днина. Тю, лихий був сам на себе, прямо вибив би себе, хоч до бійки ніколи не хапався. Як можна було попасти в таке глупе положення? Так є, навіть не в становище, а прямо в положення. Як можна було зайти у таку сліпу вулицю і як можна було досидітися в житниках аж до такого? Треба було зараз, як тільки побачив, що Ганя йому небайдужна, або перестати ходити до Ілецьких, або ще краще попросити, щоб його перенесли. Ага, треба було. Легко сказати, а не легко зробити. Навіть у найбільших альтруїстів покутує, коли не гріх, то грішок самолюбства. Так тяжко нам розставатися з тим, що гарний любе». Як нетлі за світлом, летимо за щастя оманою, а потім нарікаємо, що обсмалили крильця. Добре тобі було, Вілецьких, влюбився у Ганю, і тому тримався житник, як реп'ях кожуха. А робота в громаді? А боротьба з Кирикучкою, відповідав хтось. Ну так, правда, Шагай гадав, що може забути про себе і жити лише для справи, для села, а тим часом аж тепер бачить, що ні. Замолодище. «Ще не приборкав свого серця, не закував себе у дулевину, як каже поет. Може, колись, але нині...» «Що тут робити нині?» Нервово крутив папірозку і мервив рукою чуприну. «Що тут робити нині?» Мишка вибігла з нори і дивилася на нього. Може, дивувалася, що так довго не спить, а може, відчувала його боротьбу з собою. Нагадувалися казки, у яких звірята бувають мудріші від людей. Хотілося бути великою дитиною і вірити в казки. Хто його зна, де правда – в казці чи в так званій дійсності? Пригадував собі свій приїзд до житник, ту саму мишку, що визирала з нори, погаратану школу, розбиту шафу і фотографію Варської. Варська – його попередниця. Мабуть, якийсь проклін готить на оцій школі. Люди вірять таке, кажуть – так майстри заложили. Усміхнувся. Ще тільки того треба, щоб якусь містику заліз. Пригадав собі своє рідне село, стареньке попівство і сусідські селянські загороди. В одній через потік мешкав коваль, називався коханий, так само, як тутешній кандидат на війта, і навіть трохи скидався на нього. Хлоп, як мур, глясте волосся, чорні очі, вірлиний ніс. Нагадував скального вірла І вдачу мав якусь не селянську І не подільську, а скорше гірську вірлину Майстер був, що пошукати такого З третього села Приводили до нього двірські коні кувати Хемери такі, що ніхто другий Не дав би їм ради А він прискочить, ухопить коняку за хвости Шарпне, стягне, крикне І кінь стоїть якурити І тільки видно, як на нім кожна жилка дрижить Дивної силий чоловік був Прямо несамовитий А дивіть. Причарувала його дівчина сусіднього села, також така, що другої такої не знати. Попелясте волосся, фіалкові очі, як за Лебастру, з'ява не дівка. А коханому вже четвертий хрестик стукнув, доньку мав, відданечку, і жінкою жив, як годиться, одно слово поважний чоловік, письменний, виборцем бував, і ніколи громади не зрадив. Навіть війтом хотіли його мати, та він не хотів. Від, Відповіту залежний, бігай на сесії до міста, слухай, що тобі прикажуть, а коханий нікого слухати не любив. Сам собі пан у своїй кузній на своїм подвір'ї. Довго він бився з думками, ані жінки кинути, бо нема як і за що, ані там то і забути. Хоч на двоє серце розріж. Мовчаливий зробився, сам у собі замкнутий, Настягав книжок і чимраз глибше потопав у них. Бувало, по цілих ночах лампа в його світлиці горить, читає, а потім до полудня спить. Недобре, як у кузню покличуть. Від людей відсувався, лише Богославського гостив, як той бувало вночі, бутім тінь приснується до нього. Богославський колишній учитель, прогнаний за чарку, та за небезпечні думки, які він розсівав між народом. Волочився по селах, проповідував щось, лікував зелами, кажуть, сонцем варити хотів, щось таке. Отож, з тим Богуславським наш коханий здружився. Цілими ночами сиділи над книжками, або ходили в садок і читали із зір. Та ще любили поспиратися на ворота і дивитися в потік. Бо потік попри самі ворота коханого плив. Слухали, як він нашіптував про щось, про лісок, з котрого випливав, чи про те, що діється під землею, Бог його знає. Так що здичавів наш коханий, геть відбився від світа і від людей. Ніхто не міг знати, чого хотів і на що чекав. Аж одної неділі під вечір стоїть він на воротах, дивиться у потік і думає, а на скруті між вербами чути, гей-гей, цоб-цабе, їде віз, везуть когось, галайкає народ. Привезли над потік, відчиняйте, пане коханий, ворота, відчинив. Дивиться, а це його жінку воза, синю, як сукно, і спухлу, як колода. На малини пішла і гадана її вкусила. Шагай заходив по хаті тю, також спомин, який тут зв'язок між ними і коханим. Хіба пересторога перед містикою, перед тим таємним і нерозгаданим, що чигає на нас, коли відоме і ясне заведе наші сподівання. Здригнувся. Дивним холодом повіяло на нього. Непривітно зробилося самому в хаті. Взяв капелю, змухнув лампу, замкнув школу і поплівся в село. Зробив кілька кроків і завернув, бо в селі на колодах під плотами сиділи господарі й балакали. Зарітлива ніч не пускала до хати. Також не дуже-то практична звичка пробалакувати ночі, як у днину робота на нас чекає. Мабуть, і село не таке-то вже сильне та без нервів, як собі в місті гадають. Є щось у красі природи, що приваблює до себе, хоч селяни буцім, то це і краси не чують, і не бачать. Повернув вуличку до церкви. Під громадським шпіхлірем куняв з вартою чоловік. «Добрий вечір! Добрий вечір і вам! А пан куди? Не спиться мені, товаришу Залісний, голова болить, пройдуся!» Залісний підсміхнувся. Коли б я вас, пане професор, не знав, то погадав би собі і замнявся. Погадали б собі, що я до дівчини йду. А так, бо ніч, будь-сім, то створена на те, аж під серцем млоїть. Але, вибачте, я так тільки кажу, бо знаю, що вам не до того».